Єдине, звідки могли б моральна чистота і спасіння. Треба заради справедливості відзначити, що не менш переконливими були в Миколії періоди найповнішого відмежування від реакційної, шкідливої і непотрібної старовини. Бували й місяці, коли він взагалі до всього байдужив. Причому, і це здається мені дуже дивним, Микола Гулько щоразу бував щирий. Існували багато різних Микол, об'єднаних місцем проживання і прізвищем. Всім їм треба було за щось боротися і страждати вім'ячого-небудь. Моєму сусідові сумувалось, коли не було руху, все одно якого, аби той потребував негайного очолювання. Гулько дуже любив боротися за правду. Не уявляю, що б робила правда без нього. Він був професійним вільнодумцем, Микола, але настільки, наскільки це не шкодило йому. І потрясаючи, як він вважав основи народної свідомості, дуже не хотів, щоб у свідомість начальства Зрунилася, бодай, іскра сумніву в Миколиній добропорядності. Того разу він щиро приказував Бог у поміч, йдучи цихами. Він і сам почувався майже Богом. В Миколи траплялися й комплекси богорівності. Неймовірно, але такий неврівноважений і богемний зовні. Микола жив у точно розрахованому і виваженому світі. Всі вільнодумства його виникали в суворих рамках, бо насправді Миколине мислення жило-поживало зіщулене зляку. Симуляції незалежності, що їх так полюбляв мій сусіда, йому не шкодили, бо Микола майже ніколи не перебирав міри. Як би там не було, він твердо затямив, що кавун – солодший за огірок, літо – тепліше за зиму. Де жартувати не можна, там він не жартував. Побажання ж «Поможи, Боже!» було саме зі сфери маленьких Миколиних вільнодумств. Електроніки мовчали. Вони доволі знали та бачили на цьому заводі аж поки прибиральниця, безконечно втомлена за зміну, не визвірилася, Взяв би та й поміг, а то все гуляєш. Микола смертельно образився і почав свій виступ з відплакування прекрасних народних звичаїв. І так пробалакав належну йому годину, присоромлюючи усіх і вся. Такий уже він був тої миті, у такому варіанті. Так, що мені довелося відповідати і на ті питання, що їх минулого разу було наготовано для Миколи, бо всі їх мій сусіда полишив тут, не забажавши відповісти ні на жодне. Все предметно і все поєднується. Всі відповідають кожен за кожного. Хочу я чи не хочу, мав перепрошувати за Миколині вибрики, бодай не прямо. Не всім однаково дано, рік я. Не з усіх питаємо однаково. Це я дбав про честь літературної гільдії і казав неправду. Зі мною не погодились. Де в чому слід питати однаково з усіх? Інакше не можна. До речі, не подумайте, що я хоч на мить погано ставлюся до письменників. Смішно й думати так, бо сам я один з них. Ніколи не забуду великих життів та великих творів, які щодень перед очима і в пам'яті. Я хочу вірити, що майстри слова не образяться на мене за розповідь про Миколу Гулька. Як твердить найпопулярніший заголовок у розділі фейлетонів багатьох щоденних видань, трапляється і таке. А тут воно було поруч. Дивно, якби я вам про це не оповів».